Të gjitha falëndërimët, e takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botëra dhe kryusit të gjithsis, për shëndetjet, salavatat të mirat e Zotit Gjelle Gjelaluhu, të gjitha të grumbulluarat të kënjëriju mëj mirë, Muhammedi alai salatu vë selam, pas të imbishok të ti besnik, bifaminin e ti të ndërshme, migratët ti të pasë tërtat dhe të gjithë besimtarët dhe se të ndjekin rrugën e ti me të mira derin e ditën e fundit të k të ndërruar gjëmatlit, të ndërruar të prënishëm, dhe të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjellegjelluhu, të ndajmë në disa qaste para khutbës e gjumas, duke shfletu diçka nga libri i Zotit, nga soneti pengamberit sallallahu aleyhi sallem, në mënirë që ta përgadisim sa më mirë valigjen dhe përgaditjen për takimin me Allahun të barekje vë të ala. Filluam në legjeratën e kaluar, në gjumonën e kaluar, një varë një seri të rejtë e ligjaratave, ku thamë që do të flasë me lejnë e Allahut të barek e vëtë e ala, mbi ditën e gjikimit, mbi logari në ditën e gjikimit, dhe gjithë shka shka ka të boje një riu me Allahut të barek e vëtë e ala në logarithënje dhe marje në, në mizan, në këndar, dhe ska dyshim se njeriu derisa të shkojë në ditën e gjykimit, ose derisa të ndodhet dita e kıyametit, e të vinë peshorat e këtyre më radh, ndodh një proces i gat, një një lloj ë procesi tejet i komplikuar për njeriu, i vështirë për njeriu, andaj edhe duhet një lloj përgatitje shumë e mirë. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një grumbull të haditheve të tij Pejgamberi Leon Ali Sallatu Wassalam na porosit me porositjen më të fuqishme, me amanetin më të fuqishëm. Duke ia lënë kët porosi edhe shokëve të tij për jashtë, po ia ka lënë kët porosi edhe familjarëve të tij të afërm, ia ka lënë kët porosi edhe grave të tij në shtëpi të cilat nuk i ka pa askush. Dhe kjo argumenton se kjo përgatitje është shumë e rëndësishme për jetën e njerëzit. Të ndëruar Xhameli në procesin drejt kiametit njeriu do e mos duhet me kalu pran një të vërtetës të cilën askush nuk e diskuton, ndersa diskutimi fillon pas këtij procesi. Pra, sot me lejen e Zotit Xhelal dhe Xhelali do ta diskutojmë një një fund, një përfundim i cili përfundim nuk është mohabet tek njerëzit. Në kuptimin nuk është i diskutueshëm a ndodh apo jo krejtë e pranojnë se ndodhë se s'ka kush mi ikë por vetë se moabetet dhe diskutimet janë pas këti procesi qëfar do të ndodhë dhe shumica për e njërzve pas ta ingatërohen në besimet e tyre se qëfar do të ndodhë pas këti procesi a i proces të ndërruar që më të li është vdekja pro njeri ju në këtë rukëtim në këtë udhë të madhe në këtë gjadet të të gjanë shka e ka vendosë Allah u gjele gjele luhu për në akhiret. Njeri u nuk mund të të me shku atje nëse nuk e te i kalon vdekjen. Vdekja është proces i pa i pashmangëshëm. Andaj, sonde do të mundohemi me i bashku dy, dy procese të cilat neve na qojnë pastaj pak ma afer kiameti. Pak ma afer shpjegimit të asoj se qëfar dëndodhë në kiamet. Të ndërruar gjëmatëli Zotë Ion Gjelle Gjelalu hu e përmenë në Kur'an shpash vdekjen. Gjithashtu, Allahu Gjelle Gjelalu hu në Kur'an vdekjen e përmenë me një form, jo në atë form që njërzit e përceptojnë, jo në atë form që njërzit e, e shtjelojnë në muhabetet e të tëre. Gjithashtu, Zotë Ion Tebare Kjovë Teala i përmenë edhe edhe proceset të cila do të kapin njëriju në pas vdekjes. E tani, neve nuk dëshirojmë me folë për këtë pjesën e pa diskutushme. Cila është pjesa e pa diskutushme? Pjesa e pa diskutushme të kënjërzit është se njëriju e ka një e gjellë. Këta zdojna me mo mohabet, se këta përdi të shofëmi, dhe shkijët e besojnë, dhe jo muslimani e beson, e beson, dhe kjo nuk do mati e besim, kjo dovesh me pa, e ke pas një njëri ka jetu me ty disa vite këni nda emocione këni nda lot këni nda gzime këni nda probleme bashk dhe një dit për ditve njërin për dyve Allah e mërë për para njëri e shef tjetrin e vorros me dur të veta e që finos me dur të veta e lëshon në dhej me dur të veta dhe kjo është pjesë cila sështë diskutuar kjo nuk është pjesë cila diskutohet Ma djene statistikat e atyre të cilat i numrojnë vdekjet e njerëzve njerëzit në dit vdesin bin 100.000 nga smundje të ndryshme dhe nga e gjeli zoti gjeli gjelë aluhu rosebep smundja, ajo është e gjeli apo pa e gjelë, 100.000 në dit 100.000 në dit dhe kështë numër shumë i ma statistikat e cilat i shënojnë se sa kanë vdek sot sa kanë vdek në esot Muni me u interesue në Hullumtime të ndryshme Andaj, vdekja është e pa diskutuar Të ndëruar gjë më të lip Porse Ajo e cila vjen pas vdekjës është e diskutuar E nasi musliman Nduhet që ta rikujtojmë Ta përkujtojmë qka ndohet pas vdekjës Dhe pse me vdek Pse me vdekjë kur katë shumë e dojnë a jetën Pse me na e shkrujt me e vallahu kete gjell Kutë qatë shumë shishëm Dhe atë qejfë Dash ambol navien mos më vdek. Dhe çdo njëri prej neve, nëse do të më diskutoj këta, nëse dal këtu do ni do ni as i cili mendon i atij lloj që jo se kam ngalë më vdek, a do na i themi a je i pajtimit mas kaç ditëve apo kaç orëve me shku me çef. E do ta xejisht vetja e ti shtrëngim, frenim, zvarritë dhe nuk do në më dhon shpirtin. Andaj, pëse vdekja? Pëse ne e caktoj neve Zotë Ionë të bare kjo vë të ala? Sikur që tha Allahu Gjelle Gjellalu një hadith dhe se ne kanë dherim më në Bukhariju nga pengamberi Ionë a.s. Se Zotë Ionë të bare kjo vë të ala ja ka të regu në gjuhë në pengamberi Ionë a.s. Se vdekja Allahu Gjelle Gjellalu edhe pse nuk e donë përbesimtarin. Përbesimtarin e devatëshëm i cili ju ka bindë Urdhave të Zotit, Allahu Xhelal nuk don meja shiuket e dëllindt, por si thot Allahu Xhelal Xalahu, qada. Ë ka ndar qadha dhe qader. Dhe kjo kam menduar. Allaj, njeriu duhet të ta përkujton, pse? Pse Zoti O Xhelal Xalahu e vendosi vdekjen? Të nderuar xhamatli, në shumëse të arës së me kur përmendet vdekja, njerëzit ndahen në kategori të shumta. Kur formejë naçi kemë vdekë e do ta lëshojmë këtë dunjë tek njerëzit krijohen pasqyra të ndryshme. Prej pasqyrave më të kçija është me thën çka ja paskalist i mohabetit. Prej pasqyrave dhe prej perspektive më të liga janë nuk e kanë ana vaktin për me fol për vdekje. Na duhet të ecë por para. Na duhet të avancoj. Neve duhet me gëshir procese të jetës. Neve dhe neve do të m'ndrejç asfaltët, e kështu me radh për i gjërat të cilat i thon njerzit e ngulit në këtë botë, të cilat shtirën kimse, ata nuk kanë më vdekë dhe ajo nuk është të shmangshme për të tyre, por se kjo është perceptimi më i keq. Perceptimi më i keq që është më dawn, nuk dua më fol për këtë temë, nuk dua të përkujtu vdekjen, se neve nuk e kemi na kohën më fol për këtë punë. Shumë njerëz kanë kështu. Doj, s'kena në vakët me volë për vdekjen, kinë se këta nuk janë njërës, nuk do të vdesin, s'kanë përcijel kërkanë dhe kinë se këta nuk ju interesonë për proceset e arshme. Kjo është, kjo është, kjo është, kjojë pacientë të shumë i komplikun, për na do të anashkalojnë a këta dhe do të shkojmë në mendimin e mirë për muslimanët se na nuk i ikëmi këti muabeti. Nuk shmangi me përkujtimi të vdekes Gëse në ka përosit për nga nveri Jonë sallallahu a.s. Ku ka thonë ekthiru Ekthiru Ka thonë sallallahu a.s. Shumë për mendënë Në e kena problem pak Ajë ka thonë shumë Ekthiru Minë dhikri Hadhimi lëdher Ka thonë sallallahu a.s. Për mendënë shumë Bane muhabet shumë Thu një një njëri tjetëris shumë Shfarja Rasunallah, hedhëm Ajo shka ja u prish juve, ja u ithton Ha, hedhim Ja u band të itht Kanë lezetet Knëtsit, komoditetet Luksin e jetës Atë njëmsin dhe mbëllësin e jetës Kjo ta ithton Ta ithton Pavarësisht kur jenë në nivelin dhe standartin Shka ja ke arrit të jetës të ande Ti edi Në brendin të ande Se një ditë kime elshu Kime javlon tjerove Kënë me trashe gufë mi të tu, një pa të tu, e ti ku e ki i fundin, në varë. Në varë, andaj të ndëruar gjëmatlinja nuk duhet mi i këti mua veti. Kjo është kategoria ma e pështirë që e përcepton. Kategori tjetër e cilë e përcepton dhe gjithashtu dhe kjo është gabim. Disa njerëz mendojnë se vetëm me folë për vdekjen, kjo mi afton. A? Me folë për vdekje, me e përkujtu që të të vdesim, se do të në alëshojnë dhe më mjaftu me ketë mua betë si ve për e mirë dhe kjo nuk është ashtu për kujtimi vdekjes është ve për e mirë me e kujtu që s'kime jetu për gjithmonë është ve për e mirë po kjo nuk është qëlimi për mendjes e vdekjes qëlimi është mundzit në punë të mira në u motivu në punë të mira me e shtu bagajin e punëve të mira e kështu me ra Një kategori tjetër mendojnë se kur përmendët vdekja, është me të kap një lojtë të rembje, një lojtë frigë e pakontrolume. Dhe gjithashtu kjo nuk është të qëllimi shëriati dhe fejse zotit Gjellë Gjellalu, që naku të përmendë nga vdekjen nuk duhet me e humbë kontrolin dhe stabilitetin e frigës. Po, duhet më ju pas frigë allahu Gjellë Gjellalu, duhet më ju apas dronë zotit tonë të pare kjovë të ara, Nuk duhet me ruajt azapit të, të, të Zotit, ngasoj shumë i vështirë dhe nuk durohet, nëse takati i Allahut është shumë i madh, por kjo nuk duhet më na hub nëve frenat. Nuk duhet më na hub never kontrollin. Na duhet më mbajt vetën në kontroll dhe më e balancuvet vetën në mes frigës dhe shpresës. Dhe kjo është balanci më i mëj mirë. Nëse doni më di cili është ai balanc dhe stabilitet apo mesatari dhe baraspeshim duke mos e lëshu asë njërën anë të animeve, është me jetun mes frigës dhe shpresës, mes tutës që ka me dënu, dhe mes shpresës që ka me të thalë. Kjo është balancë më i mëj mirë, të për të cilin kanë thonë djetarë, është i vetëmi balancë, i cili i siguron njëriut dhe e pratë mira, pa e humpë rrugën, pa e humpë, rrugën. Andaj disa njerëz kur e përmendin vdekjen, ju shkon mendja në trembje të fuqishme, trembje e cila e tejkalon vijën e kontrollit. Na nuk e kena për qëllim këtë. Është kështu më rad. Dhe disa njerëz vdekjen e llogarisin si një proces i sekrachëm enigm i mbyllur me dritë nuk i di e që farësht. Dhe këta, kjo kategorie e njërzve, s'kha dyshim se nuk është nga muslimanët, por nga përmenjë një qështë e kuptojnë njërzit nga se na kemin mesin e të rrasi, të atiloj, edhe që e flasin gjuhën të tonë, të cilët besojnë atë se kësaj dhët i gjindë të zgjidhja. Ha? Dhët i gjindë të zgjidhja. Me përparimin e shkencës, me zhvillimin e mjekësisë, Me zhvillimin e mjetëve më të reja të ilacheve, të përparimeve, aparatëve të ndryshme, do t'i gjindë të zgjidhja. Dhe këto njërës jetojnë në huti, jetojnë në frigë, jetojnë në tutë dhe mundohen më u kapë për hijet e veta, mos përja gjenë dë një ilache, mos për po delë dë një shkenstar, i meqëm, ha, Allah, ajë cilë e ka caktu vdekin, me e qu njëri cilë e ka me zbulu këndër vdekin, kjozë ndodhë. Kjo thot atë asnjëherë. Allahu xhellal xalalul Kur'an thot: "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Çdo nefs, çdo shpirt i cili i bart më vetë një shpirt, i cili harunat jetën e tij, gjallërinë e tij, do tash Adhe ndërruar, të janë në vdekje. A dalë të ndëruar xhamatlik këta janë kategoritë e njerëzve të cilat e përmendim në vdekje, cilën e kanë në apërçullim. Cili duhet besimtari me urrështu në cilën kategori kur ta përmeni vdekin qka duhet mishku ndërmend kjo e kemi na përqëllin e para të ndërruar që më të li vdekja duhet të merët si proces si periud shumë normale të kënjëriju normale në kuptimin mos frigës ekstreme Mos frigës e cila e kalon Ket, ka lënë kuvinin. Kët këtë ka shkruajti Zoti Jongele Xelalu. Nëse dush me normalizoj këtë punë, shikoj njëherës para teje më të mirë se ti, më me vlerë se ti, më me pushtet se ti, më të pasur se ti. Çka ju ka dhënë? Andaj duhet nevet ta përkujtojmë këtë histori që ta normalizojmë këtë punë. Allahu është se kanë vdeq pejgamberët. Kan vdeq njerëz më të mirë se na. Ka vdeq Akademi ka vdek Musa, Alej Salam, ka vdek Ibrahimi, Ismaili, Davudi, Sulejmani, ka vdeket e më fund, më i miri për të tëre, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Dhe vdekja tëre, qëfar të banë ti me kuptu? Kjo është i pashmangshme, kjo e pash... është, është pashmangshme, s'ki rrugdalje, s'ka këtu hile, s'ka hile, s'ki ka me ambajt, është vetë tëmë një stacionë. Dhe ajo është të cioni, e nxerës, e nxerës, e nxerës, e viletën të kanë nxerë më herët. Ur rështove për më hinë këto, nuk ur rështove s'lurë rolë. Kjo është pa dëshirën të ande. Andaj e para, që ka neve duhet të kuptojmë, nga përmendja e vdekjës e ndërruar gjëmatëli është se kjo është proces i normal të zotë i onë të vare kjove të ala. Nuk është diçka, e është zakonçme, sik Sigur që Allahu i Gjallëvola tregon kudretin e vet kur na ka krijuar neve pa kurgjohej. Heç pa kurgjohej. Po lindin fëmit pa pa çfar, pa kudret tonin, pa aftësitë tonën. A asnjëgu s'ka kudret. Ai vetë e kthyr procesin që s'punon, mos të komplikojë diçka. Por ai se ka krijuar, ka dorë aty, çon ja për çon ushqimin qi kuadrat është i njëjti kuadrat i atij i cili ta marr shpirtin. Andaj e para që ta, duhet ta kuptojmë nga përmendja e vdekjes është që ta kuptojmë nën proceset normale të cilat i ka zhvilluar Allahu xhallehu xhallehu. Edita e nderuar xhamatli. Duhet ta kuptojmë nga procesi i vdekjes se Zoti Jonë Tevare Keotaala e ka bën vdekjen nxitës për vepra të mira. Nxitës për vepra të mira. Na vdekën kur ta kujtojm dhe kur ta sjellim ndërmend se do ta lëshojmë një ditë këtë botë dhe nuk i kthehemi pas më kurrë. S'kam u kthim më pas më kurrë. Kreta e nostalgjis, ato emocione, ato ndëja të tërët i ki zhvilluar në këtë botë janë fundi dhe kurrë mo nuk kthehesh këtu. Ke këto çfarë duhet timë të motivuaj. Kjo duhet më qen burim i rregullimit të asaj çka je tash ti. Fakti që ne e qojmë këtë bot, dhe egziston lëgari, dhe egziston bot tjetër, që neve nga është regu detalet e saj, në Kur'an dhe në Hadithin e Bengameris e Zellem, kjo neve duhet nga shorben për qfarë, kur të qkoj e mendja që kemë e vdekë, dhe jo me te i kalu më atë fladin e letë, më atë ndjenjën e a kultë do të vdesim, jo, qka do të vdesim, kjo proses i madhë, Kjo proces i malë, me vdek, do më thonë më smukëthim o kur, dhe sa kanë vdek dhe se në këthim o kur, atër për shka shërvejnë, me regullu këta qka jetash, me, me regullu e sistemin tanë, me i lonë vepra të këqia dhe me ju përmbaj vepra vetë mira, nëse s'ke mu lonë dëshirat e tua, s'kan me tlonë që i fët e tua, nuk ke mu lonë rahat, Në ta qka te e ki planifiku Po atë qka e ka caktu zote jo në të varë Sa njëri ju I cili ka ndrujet Se ka pas plan Vëllaj ka pas planë shumë matjera Ka pas planë shumë tjera Ka pas hartimet e shpia Shumë tjera Por Allah u gjelalu hu, gjele, hu Qishtan e surën el furkan Wa gja alnehu He bëhen më në thora Në planët jabaj në shfar Pluhon Keba plane Po na e caktojna Nëse tuasimon la para syjsh, andaj Zoti jonte varë këtu atalla nëpërmjet vdekjes në nxit, në punë të mirë të nderuar dhe martël. Duhet me bë punë të mirë sa më shumë dhe më e shfryxu dakikun, më e shfryxu minutën, më e shfryxu sekondën, më e shfryxu orën, më e shfryxu ditën, më e shfryxu javën. Sa njerëz që kanë thënë, hajcë kova. Një javë. Po njerëzit mbra në javës kanë der gjithmonë. A ka dek dikush, ja prejtë hanën dër i dilën, ka mundët me dek dikun tjetër, së mundët. Ando javë o shumë e madhe, kure përcakton javën, me ataset qëfar vjen pas vdekjes o shumë e madhe, kure pyten një shok të pengaberit, sallallahu aleyhi sallem, qysh me menagju këtë pik? Ha? Ka vartë, ka vartë, tha Abdullajb një omeri, djali omër me khattabit, radhi Allahu anë, njëri cili ishte shkollu të pengamberi jonë, sallallahu a.s. një ditë për ditë dhe ju tha shumë vetë vet, a e dy që shëkshiri unë e sahatin? Thanë jo tha e dini une që shëmati orën thanë jo tha une nëse ma mundëcon allahu me uzgjunë sabah e logariti që funi janë në ksham nëse allahu ma mundëcon me uzgjunë sabah unë e logariti që funi janë në ksham Ska mund qi më, më konë më lartë, në kësham Tha, e nëse mëze a këshami Ata e rëllogariti që i fundi e në Sabani 100% Ata i than, kjo shumë e than Tha pa, s'ka me ndohet me së që të në vëdijave Do me than, a i që kanë dronjit, me së cilet e orë në dronjit Në kësham më në, në Sabani, ose me së rëdijave Thonë, vëdyqë para Sabajt Vëdhë që mësë sabajt, vëdhë që mësë dreke, para i kindije, vëdhë e shloj shpirti pak mësë jatsije. Që të kohëra, andaj abu vajmë një omeri në tha, kështu e mati jone, që shtu nuk t'hik vepra e mirë. Në nësë zgjohë është më ngjesë, në sabahë, dhe thu fundi mundet me qenë në këshabë, që, qëfar motivit vjenë, qëfar nëzitjet vjenë, qëfar nëzitjet vjenë dëshire e e thellë dhe vullnet i madh, të vjen prej brenda me punu vepra të mira dhe me ushqmang veprave të liga. Ata të nderuar Xhamali pika e dytë që neve na shorvën nga përkujtimi i vdekjes është të mos jetë një përkujtim i that, por të jetë një përkujtim i gjallë. E çnëve të na dëjit me vepra të mira. Të nderuar Xhamali, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një hadith prej hadithëve të sa të përmendën një pjesë të tij ka thonë a lehi salatu e selam e këthiru min dhikri hedhi min ledhet ka thonë bëngamberi sallallahu a lehi sellem përkujton e moshpesh përkujton e moshpesh e dikush ta shndru thot qka e pas ka zjetë këtë te për me fol për dekjen bëngamberi e moshesellem dhe ka thonë e këthiru shumë shumë me përkujtu i ri e dhe plak edhe në mes plakit dhe të rivit As plakë as i ri në mes 13, 14, 15 Përkujtoje Se plotë si ti ka ndekë qatë mosh Plotë si ti ka ndekë qatë mosh A ndekë dhe sallallahu aleyhi vësillem Përkujtojnë e sa moshmesh Mirë po këtuja dha një titull Tjetër dhe një emor tjetër Vdekjes i tha Pryshës As gjësuës Hidhëtuës I lezetit të dunjojës Kënë cime të kësaj bote E tani dietarët kanë thënë, çish më kuptu kët hadith? Çish më kuptu kët hadith, se nëse neve e përkujtojmë vazhdimisht vdekjen edhe buka ti thotë, edhe uji ti thotë. Nëse koi kiza emër të çnosh, edhe buka ti thotë. Edhe uji nuk vjen i ëmël. Edhe jeta kësaj bote nuk vjen e ëmël. Kur a shef se njeriu ka më përvendur në varr, por se dietarët thonë kështu. Qëllimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kështu. Perkujtonë ata e cila ja u pris çejfët e kësaj bote e ja u ndrej çejfët e ahiretit. Çi ç'sto stabilizohet. Pra, njeriu perkujton vdekjen se ja i thon çejfët e kësaj bote. Po për çfarë? Po për çfarë? Për më i ndrej çejfët e botës tjetër. Pra perkujton se kjo si jet gjithmonë, a ajo mbetet për gjithmonë. Andaj njeriu piga e tretë me perkujtimin e vdekjes çfarë përfiton se jeta e vërtet është naherat e jo këtu. Jeta e vërtet është naherat e jo këtu. Nuk është e drejtë kjo jetë, çka na jetojna. Nuk është e drejtë dikush me pas komoditetin shumë të lartë e dikush mos vi pas nevojat elementare të jetës. S'është e drejtë. Nuk është e drejtë dikush me një me një nënshkrim me një, një fletë vogëllë të barë arrinë me miliona me miliona pare, veqë e në në shkrunë apo dhe ju thotë njërëzve sa po doni? Ha? Një, një fotografia pagunë, pas 100 miljardë atje pare sa doje dhe, një tjetër këto e atjenë du nja menzisë e mbije tënë vetë vetën duke e mbleve, duke e kursyje, duke e shpëndzu me mendë e kështu me ra kësë është e drejtë edhe allohë u gjellohana thotë qështu s'ka me metë po ne me e këna po beda këta Andaj dhe ta arë fëm, për kujton ata çka ia ja prish lezetët. Për çfarë? Për skuhta ato knacitë të tjera, cilat janë knacitë të tjera? Knacitë të tjera janë të ahiretit. Kjo është pika e tretë, që neve për kujtojm vdekjen, e cilën ai thon çejfët, por çejfe të tjera, cilat janë çejfe të në qefet tjera? Çejfët e ahiretit. Ka olla të çejfe, të siguruara me siguri më të plot, me drejtsinë më të plot e kështu me radhë anaj neve përkujtojnë vdekjen për këtë arsyje dhe kjo është proces i cili neve në ndih, mon me u regullu sa moshum dhe pika e ka të të ndëruar gjëmëtli është se zoti jo në të vare kjove të ara në kuran e ka qujtë vdekjen me dy emra quditëshëm e para e ka qujtë jëkin, bindje dhe e dyta e ka qujtë jeta ha, jeta Allahu Gjelluala ka qëjtë në Kur'an në surën Hidjër e ka qëjtë vdekjen e ljekin i ka thonë për nga Mbejri sallallahu a.s. bind ju Zotit të dhuraj Allahun dërsa të vdene bindja ka thonë djetartë vdekja dhe në surën e lfejër ati të gjuzi amme ka thonë Allahu Gjellaluhu në gjuhën ati cili ka vdek se a i thotë kështu kur ti mirët shpirti ja lejteni kademtuli hajati Kur t'i mirët shpirët i, mirë shpirë i fjallet të cilën e thot njeri ju është oj njeri une t'i shabohazat për jetën teme Këto e ka qujtë vdekjen, jeta jeme Por këto dy arsyje Por këto dy emërtime njeri ju dhut me përkujtu shpash vdekjen E me përkujtu vdekjen që shqy bje Sikur me thon Sikur me thon njeri ju Ha? A e dhja qka e ke mbjelatje? Qka thu? A kor as kor? A bin as mbim? A, a logaritët normal me ja përmendi kuj qështu? Nëse njëri prej neve, e ka qenj një tezë, e ka qenj një duqanë, e ka qenj një vendpune, e ka mbjell në bache, e ka mbjell një arë, dhe pretë mukora jo. Apo, a ish logaritë, i ashmenës me thonë, pse be mbjellë? E mbjellë, se, se nga të di që ka me po, jo. Pse be qenj e duqanin? Pse o mu nëve be qenj? Po ta fitoj një sen, ta nëgjerri një fitimë. Po mirë, nëse të vjen njoni dhe të diskuton për fitimin. A logaritet normal? Nëse njoni i thotë, qka ta mërmenja? Sa munë është me fitu? A logaritet normal? Po normal logaritet. Shumë normal logaritet. Sa munë të minxerë që kjo tokë? Sa munë të minxerë? Sa munë të meshku? Huqë? E sa munë të minxerë prej të korarave të sukseshme logaritet normal? E zoti jo në gjellegjellelur në athotë. E për 60 vjetë investim, a nuk ka normal me përkujtu? Sa munë ës Ajo jetë e vërtet Atë jemë nëzirën të korurat Atë jemë merën atat që ka tje e ki investuhe Andoj për nga meri s.a.v. për në mëson Se na duhet me përkujtu Sikur që e vetë në dikan oh, Allah, sa po të shkon fitimi Atë jetërin, a ki pun Atë i tjetërit, biznisit, shkon, biznisit atjet, që shpo të shkon Duhet më ju thonë njërzve Ajë biznisit atë jetë, qësho është? Investimi akireti, qësho? Andoj për nga meri jonë s.a.v. Hadith-i Gazzandar ibn Majah dhe Imam Hakimin e Musadrekin etina se një ditë prej ditëve të pejgamberis a.s. ishte në xhami. Ishte në xhami. Dhe atje larg dikun ishin mbledh disa njerëz, një grumbull i njerëzve. Dhe pejgamberi s.a.s. ishte interesuar për njerëzit dhe i tha disa prej çogullëve vet, "Çka janë mbledhsa atje?" Çikun kur mbledhin njerëz, davo me një herë, na pyetni çka u bë? I tha pejgamberi s.a.s., "Çka janë mbledhsa atje?" Thanë, ja Rasul Allah, ju ka dek një familjar, e përshka këta angajimeve tua e ka nëvorros më njëherë. E ka nëvorros më njëherë, se vetë për nga mberi, zemi kam shtu kështu, që të shpejtoj o të varrimi. Ata rritha për nga mberi, se sellem, vet, thot, thot shpejt, hi, se lem shukve të vetë, shkojmë vrapë, për nga mberi, se se lem shukve të vetë, shkojmë vrapë, për nga mberi, për nga mberi, se se lem veç këjna pa, ati nga të varrit. Ati nga të Edhe ata unë gushtun se se kanë thyrë pengamberin se zellep Po pengamberin se më nuk e kisht ata më gjithirë, së më gjithirë Sikur shumë njerë, së më gjithirë ndarë, së më gjithirë ndarë, së po po kiameti Së të ka dash me thyrë, së më gjithirë këto, së po kiameti Ajë pengamberu kanë Qka tha? Tha oju njerës, përgadit në mirë për këtu ku ka hiki Përgadit në mirë për këta ku ka hiki Tha dhe Allah e është vështirë dhe shumë erët, shumë të erët. Andoj pengamberi, onë a.s.a.s.a.m. Ne dhe mundohet në përmet hadithet të ti, mos me na lanë të hutom, mos me na mordunjaja, mos me na shku hoqë jeta dhe ketë kjo me shfarë regulohet, me përkujtimin se kim e ndru jetë, kim e vdek. Andoj shikosa, është fjalë, shumë fjalë në vendin e vetë, me ndru jetë. Prej kësa jetë, me shku në jetën tjetër. E në në gjumane arshmi me lejnë e Zotin Gjellë Gjellëllu, dhe të shikojna këtë fjallën me ndru jetë, qëfar jetë është a ndrimi, që shqibja atje, nga se Zotin ju jo në Gjellë Gjellëllu në ka të rëgu në Kur'an, se në varë eksisto një jetë, e cila quët jetëa e barzahut. Jeta në mesë kësaj bote dhe bote së, së ardhme. Në elusë me Zotin tonë të bare kjo e të ala băm preatorilor celor care nu e haroind întâpingul me zotineva Jelalul elusmi Allahun tebarake wu taala ca Allahul Jelalul zaimraton Allahu te ban te Jalla elusmi Allahun tebarake wu taala ca Allahul Jelalul nailetson momentete de deces elusmi Allahun tebarake wu taala ca to vdecurii te musliman wallahu te mushiran e neve te Jalla Allah ta permirsan e qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafurur rahim